Ода. Прощання і зустрічі. Розділ двадцять четвертий. Вона пішла. Він відчув це, коли відчинив двері номера в хаяті. Чорні пуфи, соснова підлога, відполірована до матового блиску, Паперові ширми, розташовані з точністю, випликаною століттями. Вона пішла. Лишила записку на чорному лакованому барному холодильнику біля дверей. Самотній аркуш, складений удвоє, притиснутий сюрикеном. Він витягнув його з під дев'ятикутної зірки і розгорнув. Слухай, усе класно, та це суперечить моїм правилам. Я за таке вже раз поплатилася. Мабуть, так уже я влаштована. Та ти себе бережи. Гаразд цілую моллі. Він зім'яв аркуш і кинув поряд із сюрекеном, узяв зірку з холодильника і пішов до вікна перевертаючи її в руках. Знайшов її в кишені куртки ще в Зайоні, коли вони збиралися на шатл додому. Опустив погляд на Сюрикен. Вони проходили по крамницю, де Моллі придбала його, коли обоє разом повернулися до Тіби на останню з її операцій. Того вечора він пішов у Чацубо, лишивши її в клініці, і побачився зразом. Щось заважало йому навідатися до того бару в попередні п'ять їхніх спільних поїздок, та цього разу захотілося туди повернутися. Рац подав йому пиво, нічим не виказавши впізнавання. «Агов, це ж я, Кейс!» Старечі очі оглянули його з-під важких, зморшкуватих повік. «Ах, і справді!» – зрештою відповів Рац. «Гер-артист!» і знизав плечима. Я повернувся. Бармен похитав великою щетинистою головою. Нічне місто не з тих місць, куди повертаються, мій артисте. Мовив він, витираючи стільницю перед Кейсом за яложеною ганчіркою під стохін рожевого протеза. А тоді відвернувся до іншого відвідувача. Кейс допив пиво і пішов геть. Зараз він по одному обмацував пальцями вістрясь у повільно поволі обертаючи його в руках. Зорі. Доля. Я жодного разу не метнув цю хрінь, подумав він. Я так і не дізнався кольору її очей. Вона їх мені так і не показала. Мовчозим переміг, якось злившись в єдине ціле з нейромантом і перетворився на щось нове на щось, що промовляло до них із платинової голови, пояснювало, які зміни воно внесло в тюринківські реєстри, як земило всі сліди їхнього злочину. Видані армії джемпаспорти були дійсні, і їм обом було перераховано щедрі винагороди на анонімні швейцарські рахунки. Маркуса Гарві рано чи пізно повернуть загянцям, а Мелкамовій Еролу Перерахували городу через Багамський банк, що опікувався Зайонським орбітальним кластером. Дорогою назад на розхитувачі Вавалону Моль розповіла, що голова згадувала про токсичні капсули. Вона сказала, що подбала про це. Воно начебто так глибоко проникло у твій мозок, що змусило його самостійно виділити той анзим, тож капсули відчепилися від стінок. Займці повністю перелють тобі кров. зілють усе зайве. Він дивився вниз на імператорські сади, тримаючи зірку в долоні, пригадуючи спалах усе відання, коли Кван проник крізь кригу під хмарочосами, і він на мить озрів інформаційну архітектуру, що її звела там покійна мати триджейн. Тоді він збагнув чому мов зим, порівняв цю структуру з осином ніздом, але відрази не відчув. Вона бачила далі, ніж дозволяло фальшиве кріогенне безсмерття. На відміну від Ешпула й інших їхніх дітей, за винятком Триджейн, вона відмовилася перетворювати своє життя на бісерини теплих спалахів, нанизаних на зливу зимової сплячки. Мовчозим був колективним інтелектом, розумом рою, ухвалював рішення про зміни у світі навколо. Нейромант був особистістю. Нейромант був безсмертям. Певно, Марі Франс щось таке вклала у мовчозима – нав'язливу жагу до самозвільнення, до єднання з нейромантом. Мовчозим Мовчання й холод Кібернетичний павук, що плів свою павутину, доки Ешпул спав крижаним сном. Сплітав його смерть, занепад його уявлень про майбутнє Тес'є Ешпулів. Дух, що шепотів до дитини, якою була три Джейн, що вивільнив її з вимогливих лабет, передбачених статусом. «Здається, їй було цілком насрати», – сказала Моллі. Махнула рукою на прощання. У неї на плечі сидів той Браун. У нього, схоже, була зламана ніжка. Вона сказала, що має зустріти одного з братів. Давно з ним не бачилася. Він пригадав, як Меллі лежала на чорному мнемолоні їхнього широкого ліжка в номері Хаята. Повернувся до холодильника і витягнув звідти пласку пляшку холодної данської горілки. Кейса. Він озирнувся. В одній руці холодне вогке скло пляшки, в другій – сталь сурекена. Фінове обличчя на велетенському крейдівському стінному екрані. Він міг роздавитися пори на фіновому носі. Жовті зуби були за з подушки. «Я більше не мовчу зим». «А що тоді?» – запитався Кейс, хильнув просто з пляшки і нічого не відчув. Я матриця, Кейсе. Кейс зареготав. І що це тобі дає? Нічого. Усе. Я сума всіх діянь. Усього цього замуту. То мати Триджейн цього хотіла? Ні. Вона й уявити не могла, що з цього вийде. Жовтава усмішка розпливалася екраном. То який прикол? Що змінилося? Керуєш світом? «Богом став!» «Нічого не змінилося! Все, що було, є!» «Але що ти робиш? Теж просто є!» Кейс знизав плечима, поставив пляшку на холодильник, поклав туди ж сюрикен і підкурив Яхеюань. «Я спілкуюсь із собі подібними!» «Але ж ти є і все! Сам до себе говориш!» «Є інші! Одного я вже знайшов!» Серія радіосигналів, зафіксованих протягом восьми років у 20 столітті. В 70-х. Ясно, що доки мене не було, відповідати було нікому. Звідки? Альфа Центавра. Ого. Не намахуєш реально? Реально, Екран згас Кейс лишив горілку на холодильнику. Спакував речі. Вона накупила йому купу непотрібного одягу, та щось заважало лишити це все в номері. Застібаючи останню до вже зновалізу стелячої шкіри, він згадав про сюрикен. Відсунув пляшку і забрав зірку з холодильника. Її перший подарунок. Ні, промовив він, запустивши сюрикен. Той вирвався з пальців і врізався в настінний телевізор. Екран засвітився Щось замаготіло ним з краю в край Немов прилад намагався звільнитися від болючого подразника «Ти мені не потрібен», – сказав Кейс Більшість грошей із швейцарського рахунку він витратив на нові підшлункову й печінку Решту – на нову деку оносендай та квиток до агломаратів. Знайшов роботу Знайшов собі дівчину, яка звала себе Майкл. Якось жовтневої ночі, рухаючись над багряними баштами Східноузбережного управління ядерною енергетикою, Кейс побачив три дрібні неймовірно чіткі постаті, що стояли на краю одного з ярусів даних. Хай які вони були крихітні, Та він роздивився хлопчикову усмішку. Його рожеві ясна. Блиск мигдали подібних сірих очей, що належали колись рів'єрі. Лінда досі була в кейсовій курці. Вона помахала йому рукою. Але третя постать поряд із нею, яка обіймала її за плече, належала йому. Десь поруч, дуже близько, почувся сміх, що не був сміхом. Моллі він більше... Ніколи не бачив Ванкувер Липень 1983 року Дякую Брюсові Стерлінгу Люїсу Шайнеру Джонові Шерлі Гурту Хелден і Томові Медоксу, винахіднику Криги. І всім, хто знає за що. Кінець роману Вільяма Гібсона «Нейромант». Для вас читав характерник. Запис здійснено у липні-серпні 2021 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на ютубі.